Ugyan mondtam, hogy előbb ére volnék, de mindegy. Jó reggelt! Jó reggelt, akkor kis türelmet kérek, mert az Andrásnak mondtam, hogy csak az én monológom után hívjan föl, de akkor meghallgathatod a monológumat. Um, jó reggelt mindenkinek! Um, Kurtácsantbrással ébredni itt a műsorban az nagyjából olyan, mint az ember felébredne reggel, és lenne egy ilyen módja, hogy jobb láb működik. Ballab, működik. Jobb szem, lát, bal szem, lát, na füllel az már nehezebb, hát azt is be kell fogni. Bal fül működik, jobb fül működik, az ember hoz valami jó illatot. Orr működik, elmegy pisilni. Ve működik, máj, hát azt nem lehet ilyen egyértelműen. Az ember rárakja a szívére a kezét, az állt a bal oldalon van dobog. Még nem beszélt nagyon sok hülyeséget, agy működik, el lehet kezdeni a napot. És ha valamelyik nem működik, hát akkor újraindítása van a kurtásnál. Ez egyébként, hogy az embernél hogy van, ezt nem látnám be teljesen tökéletesen, de meg lehet próbálkozni vele. Tényleg este egy váratlan fordulattal úgy gondoltam, hogy közzét teszek egy felhívás, mert szerint, ha valakit érdekelne egy decemberi nagyon messzire jött ember, akkor az fogja magát és jelezzen a dörö.fi on egyszerűen úgy, hogy én, de ott a Facebook oldalon is lehet. Még, még, még ennyi nem elég. Ezen a héten Nagy Ákossal beszélgettem, és volt egy jegyzet, a szíves figyelmükbe ajánlom, és szerintem a hétfőn, tehát a jövő éten, hétfőn közé teendő. Nagy Dávid pártigazgatóval készült beszélgetés szintén ajánlott kategóriába tartozik, Magyar Kétfarkú Kutyapárt, vagy Kétfarkú Magyar MKKP, Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Ezeket ajánlom szíves figyelmükbe jövő héten, minden nap kísérleti is, minden nap utolsó adás. Ne tervezze a jövő héttel, de hétfőn csütörtökön és pénteken lenne beszélgetés, és aztán a Filippóval is könnyen lehetséges, hogy át kell a beszélgetés, valamikor 8-20-ra, ami azt jelenti, hogy a Avracsis után valami szólóban kezdek, mint most, és aztán jön a Filippov. Egy igazi kutatási igazgató van a túloldalom. Hogy tetszik lenni? vagyok köszönöm. Valamitől jobb a hangod, de Gonterheltnek <gül> gon tűsz. Uh, semmi különös. Most még inkább gondterheltnek tűnsz, hogy azt mondod, hogy semmi különös. <gül> semmi érdekű nincsen. De magán érdekű van? Ez kinek nincs. Figyelj, téged úgy képzellek, hogy te magad vagy a tökély. Tehát veled azért ah. is jó lenni, mert ott az benned, és a szűkebb környezetedben ott minden rendben van. Tehát a feleségednek és a lányodnak azért jó, mert hogyha melletted vannak, akkor ott még a villám be a nem tudom mi csodába. És ez főleg fordítva, igaz? Fordítva? Hát nekem azért jó, mert ha mellettem vannak, akkor ugyanez érvényes. De te ez egy egyedül is produkálod. Tehát neked ehhez nem kell a lányod és a feleséged, te ezt egyedül biztosítod. Ezt jó tudni. Kár, hogy mindaz, amit kisugárzol az országon, csak némileg látszik. Egy országnak az értékrendszere. Egy országnak nincs értékrendszer, ugye? Attól függ, mit értesz alatta. Nem szemetelnek, megállnak a zebránál. Hát ilyen értelemben szerintem vannak alapvető attitűdök. Tehát ezért kérdeztem, hogy mit értünk alatta, mert hogyha azt értjük alatta, hogy a hétköznapi társadalmi együttélést milyen szabályok, milyen mértékben tudnak szabályozni vagy irányítani, akkor szerintem létezik domináns értékrend. Csak mi ezt attitűdnek hívjuk, a világhoz való hozzáállást. És az vált ez és az változik országonként? Hát országonként is változik erősen, illetve egy ország életében is idővel tud változni. Mi ezzel nagyon sokat foglalkozunk Magyarország és más országok vonatkozásában is, de abszolút ez létezik. Hát különben nem lenne különbség az egyes országok, nem tudom, városainak köztisztasága vagy a közlekedési kultúra között. Itt az érdekes kérdés az emli szempontunkból mindig az, ez nagyon sokat foglalkoztat engem is, hogy ezek a hétköznapi attitűdök, amelyek az embereknek, a, a lelkének, agyának a mély képződnek, ezek milyen viszonyban állnak a normatív szabályoknak az állami, adott esetben állami vagy önkormányzati megkozásával. Tehát hogyan tudunk hatni az ilyen típusú attitűdök. De az, hogy vannak domináns minták, az, az, az teljesen egyértelmű. A ház, ahol én lakom, ott most a folyos egészen hihetetlen képet mutat, és megjelent rajta egy mosógép, és azon gondolkodom, hogy a szomszédnak én csak akkor szólhatok-e, hogy az a mosógép szerintem most már nincs ott jó helyen, hogyha én egyébként az én ajtó mellett két oldalt felhalmozott cserepeket is eltávolítom onnan, mert egyébként nincs erkölcsi alapon megkérdezni tőle, hogy vajon a mosógépnek új helye van-e. Ez egy, ez egy teljesen releváns dilemma. Én tegnap ennek egy ö, kicsit szürreális <kül> módosulatával találkoztam. Nem tudom, hogy jártál-e tegnap a Pozsonyi út környékén. Nem. Az elején a gyorsétterem mellett, a járda közepén egy rendszer, tábla nélküli Alfa Romeo áll, ami egészen, egészen megdöbentő, volt nem volt időm utána nézni. De nincs rajta, hogy hogy rajta. tehát ez nem, nem egy márka kereskedőnek egy ilyen promóciója? Nem, nem, nem. Eléggé kopottnak tűnik ahhoz, nincsen rajta rendszentábla, és ahogy betekintettem az ablakon, nem láttam olyan hétköznapi használati tárgyakat, amelyek arra utalálnak, hogy valaki sietve beugrott volna egy sajtborgerért, és ott felejtette volna a járdán, de teljesen váratlan látvány volt. És tegnap előtt még az nem szinten. volt ott. Ö, tegnap nem tudom, hogy jártam-e arra. Tehát a nagy de kérdés, úgy, hogy mi fog hamarabb eltűnni a mosógép, az én vagy ez az Alfa Romeo. Vannak tipjeim, de nem biztos. Én nem tudnám megmondani. Most egy hirtelen olyan magabiztos porréteggel állt ott, mint hogyha már értézedek volt ott lenne e? a helye. Mutat-e bármit, bármit a társadalmunkról, az, hogy ez mennyi ideig lesz ott? Vagy már önmagában az is mutat valamit, hogy ott van? Ehhez tudni kellene az egész történetnek a hátterét, én nem merek ilyen gyorsan mirősítő megállapításokat tenni, de mindannyian, akik arra jártunk, engem is beleértve, szinte magától értetődőséggel vettük, tudomásul, hogy amik az autónak ezek szerint ott van helye. Ahelyett, hogy nem tudom én, 20 ember odaállt volna felemelni és kivinni egy térre. ami nyilván nem fordul elő. Ránézésre egy csomó dolgot meg lehet állapítani, és ránézésre egy csomó dolgot nem... Csak úgy vicc a aminek semmi értelme nincs, approximatív, aminek szintén semmi értelme nincs abban a szövegkörnyezetben, amiről beszélek, csak gondoltam, hogy mondok ilyen bonyolult dolgokat. Foglalkoztatott a szegénységkutatás, kutatás való beszélgetéshez találtam itt, egy szösszenetet és vele nem is beszélgettem róla, de volt egy hajléktalan felmérés az elmúlt napokban a városban, és számtalan nagyon érdekes dolog volt benne, beleértve, itt vannak a papírok, de azért elolvasom őket, tehát valami a fejemben is megragadt, hajléktalan számlálás volt szemrevételezés alapján. Tehát senkivel nem beszélgettek, szemrevételezték az embereket, és így állapították meg a számukat, de az életkorukat is. És azon gondolkodtam, ez egy nemzetközi kutatás, tehát én mindig a kákán keresek csomót, tehát ezt belátom, de ezt lehet-e szemrevételezés alapján, lehet-e kort szemrevételezés alapján. Ugye én elég sokáig csináltam hajléktalan műsort, és akkor kiderült, hogy van olyan, hogy hajléktalan külsejű ember, aki egyébként egyáltalán nem hajléktalan. És mindig Slima jut az eszembe, hogy aki tróját felfedezte, hogy ugye vele kapcsolatban van egy közismert történet, és Lima nem volt hajléktalan, csak nem adott az öltözködésre, vagy mentálisan már nem volt jó állapotban. Szemrevételezés alapján hajléktalanság ügyben, tudom, ez ugyanolyan, mint az Alfa Romeo termék megjelenítés, lehet szemrevételezni hajléktalanságot? Hát mindent lehet, mindig az a kérdés, hogy érdemes ismerni kellene a részletes módszert, amit én nem ismerek, feltételezem, feltételezem, hogy itt valami olyasmiről lehet szó, hogy a célcsoport jellegzetességeit tekintve nem feltétlenül állnak rendelkezésre, nem tudom én, hivatalos okiratok és egyebek, bár hogyha ez azt jelenti, hogy nem is beszélgettek velük, akkor nem. hát akkor ez kicsit nehezen, nehezen értem. Szerintem voltak a múltban olyan, ez, ez ugye egy állandó probléma, hogyha elnézést nem, nem szociálok, csak a szociálók, hogyha te arra vagy kíváncsi, hogy cigányidentitású, cigány származású, bármit jelentsen bármelyik ember létezik az országban, akkor te hogyan tudod azonosítani őket, hiszen közismert jelenség az, hogy önbevallás alapján mindig sokkal alacsonyabb a szám, mint amit más módszerekkel szoktak kihozni. És például létezik olyan módszer, hogy a szomszédokat kérdezik meg arról, hogy az ő szomszédjuk szerintük cigánya és ezt kombinálják különböző önbevallásoknak. Geniális egyébként a TV2 híradójának számtalan műsora vagy riportja ilyen, e, valaki megöl valakit, és akkor becsöngetnek a szomszédhoz, és a szomszéd azt mondja, hogy pedig nagyon rendes ember volt, mindenkinek köszönt. Igen. Igen, ez elég gyakori. Tervistákkal kapcsolatban is egyébként. Tességt? És igen, T de, de, de, de, de igen akik áll. alapvetően devianciát mutatnak, és akkor azt mondják, hogy nagyon szépen volt öltöztetve a gyereke, és akkor az ember azon gondolkodik, hogy hát ezt vajon összefüggésbe lehet -e hozni, hogy közben kinyírta a teljes családját, de valamivel meg kell tölteni a híradót. Igen, igen. A, tehát, hogy ezek a mországi vilámáknak valós nehézségeket próbálnak megküzdeni, aztán mindig az eredményeknek az értékelés, akkor ezt valahogy, ezt valahogy kezelni érdemes. Nem tudom, hogy itt mit jelent a szemrevételezés, őszintén megmondom. Én ismerek olyan hajléktalanságban élő embert, akire ránézésre egészen biztosan nem mondanád meg, és ismerek olyan az alkon kolduló embert, akinek egyébként van otthona. Most az is egy külön kérdés, hogy milyen határt húzunk meg a hajléktalanság definíciójában, tehát például otthonnak számít-e, egy olyan türedező vályogvizsgó, ahol nincsen fűtés és nincsen közműenlátás. Este 8 óra és éjfél között végzett szemrevételezési vizsgálat idézőjel során 133 fekvő hajléktalant regisztráltak, valamint 328 ücsörgő, járkáló, guberáló hajléktalan. Utóbbiakról kinézettük, ruházatuk, holmiuk alapján valószínűsítették, hogy hajléktalanok. Uh, Tényleg nem szeretnék abba a hibába esni, amit betegese se bevonni, hogy ilyen alapon az ember bármit is megállapítson, csak megütötte a szememet. Az... Hát ez, hogy, bocsánat, ez, ez viszont megint a kutatás részleteinek a fontosságára mutat rá. Tehát, hogyha neked az a célod, hogy szeretnéd meghatározni, hogy a köztöreleten való életvitelszerű tartózkodás az mennyire jellemző a jogszabályi tiltás ellenére, akkor egy ilyen típusú szemrevételezésnek lehet... Értelme akkor, hogyha ezt a kinézet alapján történő minősítést ezt megfelelő fenntartásukkal kezeled. Nem is nem is ezt a kutatást, meg fogom nézni, mert valami őszintén, hogy ezzel nem találkoztam. Menhely alapítvány. Uh, hol... de, ezt, meg, de ez még a tavaszi? Kutatás. Most. Ez most, most, most. Október 11-én, pénteken és ha? október elején tartottak. Meg fogom nézni. Október elején tartottak és a városnak csak bizonyos részén. Azt tudom, hogy jártamban keltem be, mint haruna Al-Rashid, néha lejövök a Svábhegyi otthonomból, és megnézem, hogy hogy él a pórnép. Sokkal több hajléktalant látok, mint korábban. Sokkal többet. Nem vagyok a hajléktalan kérdésnek, a szakértője elég sokat olvastam róla. Itt ugye mindig a a láthatóságnak a kérdésköre az egy trükkös... Az egy nagyon... Igen, hát ugye ez mindig arról szól, szól a fáma, ugye, hogy hányan fagynak meg otthonaiban. Arról is szól, illetve arról, hogy bizonyos irául, hányan mennek vidék Budapestre és annak koncentrált területeire, hányan mennek vissza vidékre, illetve amikor az egyik kerületből adminisztratív eszközökkel, kiüldözik őket, akkor hova kezdenek el gyülekezni, ahol az emberek hirtelen rácsodálkoznak, hogy ők léteznek, pedig addig is léteztek. Semmi sem akadályoz meg, hogy egyébként újrakezdjem a hajléktalan műsoromat, legfeljebb tomvécet nem tudok adni, mert ezt a YouTube nem tűri jogdíjak okán. Sok-sok évvel ezelőtt pont egy ilyen hajléktalan műsor kapcsán figyeltem fel rán, és azt hiszem, hogy akkor írtam neked először üzenetet, mert az egészen kivételesen kiváló, és sikerült a, hát a mecc Kivel? A vecsőivel, hogyha jól emlékszem. Igen. Ez érdekes, Fali. Igen. Az nagyon érdekes a hajléktalanokkal való beszélgetésben, mint ahogy mindenkivel, de a nál, a hajléktalanságok okán még inkább, hogy valaki egyébként hogy veszti el... A hétköznapi élettel kapcsolatban, a létezéssel kapcsolatban a motivációját, és ha nem is válik növényé, de hogyan kezd el úgy tengeni, ahogy egyébként te meg én nem tengünk, még akkor sem, ha rossz kedvünk van. Nagyon érdekes dolog a motivációvesztés. Illetve a motivációknak az átalakulása is. Tehát, hogyha már volt közelebbi kapcsolatod hajléktalanságban élő emberrel, akkor az egy nagyon érdekes, meg sokszor konfliktusokat generáló különbség, hogy megváltozik az életritmus. Tehát mi nem figyelünk fel arra, hogy az, hogy, hogy dolgozunk, hogy társas kapcsolatokat ápolunk, az, az megszab nekünk egy, egy időhöz kötődő életrendet, tehát nem tudom, milyen változik embereknél, hogy 8 óra vagy 9 óra a határ, de hogy bizonyos idő, el, idő előtt nem keresünk, és bizonyos idő után nem keresünk fel más embereket tapintatból meg a másik életrikusára való figyelemmel. Ez például teljesen el tud tűnni akkor, hogyha gyakorlatilag visszakerülsz a természeti benyomások által szabályozott életrendhez, hogyha elkezd világosodni, akkor nyáron adott, adott esetben fél korta, mert úgy érzed, hogy másokat felhívhasz telefonon, vagy bekopokat hozzájuk, stb. És egy külön érdekes téma szerintem, ami engem nagyon sokat foglalkoztat, hogy amikor egy hajléktalanságban élő embernek vannak olyan rokonai, akik nem hajléktalanságban élnek, akkor a kettőjük között milyen viszony van és milyen tolerancia küszöb alakul ki a, a másik oldalon, azzal kapcsolatban, hogy te adott esetben az utcán élsz, vagy az utcán koldulsz. Ez nagyon érdekes, mert, mert én pontosan erről akartam volna még beszélni, hogy, vagy ez lett volna a következő, hogy ezek az emberek egyébként a saját elmondások alapján teljesen jól megmagyarázható módon szakadnak el a családjuktól, ami egy hosszú folyamat, de ők már ezt úgy élik meg, ami visszacsinálhatatlan, miközben könygyűlik a szemükbe. Igen. De olyan is létezik, hogy nem szakad el teljesen a családtól, csak valahogy kialakul. Hát ez, ez, bocsánat, az esetek zömében, tiszta. akikkel én beszélgettem, megszakadt. Ugye az okay. volt, a, a, a visszatérő kérdés, saját magamra visszaemlékszem, visszatérő kérdés volt, hogyha szembe jön a hozzátartozója, akkor mi történne, és ilyenkor, ilyenkor kezdődik el a könyvnek a szemben való meggyűlése. Azért hasonlóan szomorú az is, amikor a család maga is a hajléktalanság küszöbénél, vagy a megélhetésnek a lehetőségének a küszöbénél, és gyakorlatilag beindul egy ilyen természetes szinten érthető önfelmentő mechanizmus, hogy azért nem tudok segíteni a szülőnek, nagyszülőnek, mert akkor a saját családomnak a... A szociális biztonságát. Nem egyszerűen erről van szó, ennél a helyzet, hiszen ez gyakran társul alkoholizmussal és gyakran társul egyéb devianciával, Igen. és maga a hozzátartozó az attól fél, hogy olyan nyomás nehezedik rá és a családjára, amely olyan mértékben húzza le, hogy akaratlanul nem fog tudni eleget tenni a kvázi hétköznapi kötelezettségeinek. Ilyen is létezik, és létezik egy tyúk probléma is, hogy az ilyen típusú problémák azok nem annak hatására alakulnak -e ki, hogy eleve van egy ilyen általános remélveztettség. Nem feltétlenül, szakad, mert, mert, mert ugye rá, ezek hogy... általában folyamatok, ahol az emberek megelőlegezik, vagy meg, bizalommal vannak, és az ötödik, vagy tizedik, vagy századik alkalom után mondják azt, hogy hát akkor dögölj meg a szóát, mit értelmében legyél Alfa Rómea a Pozsonyi és a Szent István körügy sarkán. Ilyen is van, pont ezt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokféle élethelyzet és minta van. Szerintem ennek az összesnek a fordítottja is létezik. Tehát amikor a, a család az, amelyik a sajátos viselkedési módjával elidegeníti magától a, a, az idős embert, és jellemző az, hogy most idős emberekről beszélünk kizárólag, miközben ennek is a fordítója is létezik. Csak azt akarom mondani, hogy azért nagyon nehéz szerintem ezt a helyzetet öt általános maximával kiindulva meghatározni és kezelni, mert tényleg sok sokszínűek a történetek. Nem akarlak provokálni, de értékrendszer kapcsán egy kvótával kapcsolatos jogszabály indoklásából idéznék, és ez visszavíz bennünket az értékrendszerhez, de ha nem akarsz hozzászólni, akkor ne tegyed. A tervezet nyilvánosan működő részén társaságok igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló 2022. 2022. november 13. Dörödem-Dörödem Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv átültetéséhez szükséges szabályokat tartalmazza. Pont. A javaslat brüsszeli elvárást rögzít, amelynek brüsszeli szemmel könnyű megfelelni, mivel Brüsszel egyszerre tagadja a biológiai nemeket és várja el a nemek közötti egyensúly megteremtését a legnagyobb cégeknél, így a cégeknek az akcióterv megalkotásakor korlátlan lehetőségei vannak, és ez egy jogszabálynak az indoklása. Uh -huh. Hát ez ugye nem a kapcsolódik, tehát a, a kérdés az. Ez nem a titud? Hát ez egy jogszabályi aktus, hogyha jól értelmezem. Ez egy jogszabályi aktus, a, a mondat az, a, hogy a brüsszeli elvárás rögzít, amelynek brüsszeli szemmel könnyű megfelelni, mivel Brüsszel egyszerre tagadja a biológiai nemeket és várja a nemek közötti egyensúly megteremtés a legnagyobb cégeknél, így aztán bármit lehet csinálni. Ez azért, ez egy... Engem meglepött. Valóban nem, nem, nem teljesen konvencionális indoklás. Ezt, hogyha jól sejtem, akkor a 2022 júniusi EU-s döntésnek az implementációja, ami arról szólt, hogy 40% körül kell megszabni az igazgatói pozíciók körében a nőknek az arányát. Lehet, ez visszavis bennünket oda, hogy egyébként az értékrendszereket hogyan lehet közelíteni, zebra, szemetelés, egyebek. de végül is lehet azt mondani, hogy Magyarországon is lehessen szemetelni, és a zebrán se kell megállni, ha egyszer Brüsszel ezt elvárja, de Brüsszelben is szemetelnek, és nem állnak meg a zebránál. Tehát ezt, ezt nem nagyon értem, de ezek lehet, hogy olyan hétköznapi vonatkozások, amelyekről nekünk nem kell beszélni. Látod, hogy hát az egy dolog, de, de mindennek van ugye egy általánosabb dimenziója, tehát hogyha az általános attitűdök felől közelítesz, és erről a Navas is biztos, hogy sokat tudna mondani, az egy érdekes feszültség mindig, hogy vannak országok, és Magyarország ilyen, ahol történelmi okokból kifolyólag a kiskapuknak, a szabályokokos megkerülésének, a túlélést meghatározó jelentősége volt generációkon keresztül, ami általáulkodik, és mi történik akkor, amikor egy ilyen attitűd szembe kerül egy olyan kultúrával vagy közkultúrával, amelyik egészen másképpen tekint a, a közösségileg kötelezőnek tartott ö, szabályokra. Az Európai Unión belül szerintem nagyon sok ütközés, vagy nemzetek között nagyon sok ütközés, az abból adódik, hogy nagyon-nagyon máshogy közelítünk ahhoz, hogy egy, egy norma szöveg az mondjuk milyen kötelező erővel bír, vagy mekkora a tér jut az önkéntes jobbkövető magatartás pontosságára. Ha valami nem úgy zajlik, mint ahogy mi szeretnénk, vagy mi normálisnak tartjuk, akkor azt szóvá tesszük? Vagy Esete válogatja? Eset -e válogatja. Abszolút eset -e válogatja. Hát mondjak egy nagyon különös példát. Egy ilyen mikrokörnyezetben a mi házunkban éppen most egy olyan helyzet, van, amikor egyik napról a másikra derült ki, hogy ki, kell, ki kell a háznak az egész gázvezetékét közérdekből. Ennek következményeképpen három hétig nincsen gáz, ennek megfelelően sem fűtés, sem melegvíz a legtöbb lakásban. És nagyon érdekes azt figyelni, ilyen saját környezeti megfigyelés keretében, hogy mennyire más, hogy reagálnak egy ilyen esetre az egyes lakók. Van olyan, aki abból indul ki, hogy természetes igénye neki az, hogy legyen melegvíz és fűtés, mondjuk amikor 6 fok van már, hajnalra, és hogy nincs olyan indok, ami, ami ennek a hiányát indokolni tudja, és van olyan, aki gyakorlatilag ilyen hát, erkölcsi demonstrációt tart abból, hogy a közönyednek neki annyira fontos, hogy egy rossz nem szól. És nyilván ezeknek az eltérő reakcióknak az elsőleges fogadóközege az a munkásbrigád, amelyik végzi ezt a feladatot, nyilván azért neki ez a munkája. Jó, de ebből adódóan plusz terhei vannak a házban lakó bérlőknek. Bélöktek, vagy tulajdonos, hogy hát, hogyha az plusz tehernek leszett, hogy nem tudsz főzni. Nem, hanem főzni. ennek a kicserélése, az annak a költségét kiállja? A... Szerintem ez most a közműnek a költsége. De látod, hogy én meg néztem, ez is Jó, magyarul, hogy a lakógyűlésen nem lett megállapítva az, hogy ebből adódó, amelyik lakástulajdonosan milyen plusz teher hárul. Nem is ez, ez igazán a kérdés a, a, a lakáskezelésnek a részéről. Volt egy olyan érdekes eljárás, ez is, ez is például egy, egy ilyen kulturális kérdés is, hogy mi például akkor tudtuk meg, hogy három évig nem lesz gáz, amikor kiszerelték a csöveket. És amikor meg korábban kellett volna akkor azt mondták, hogy el akarták kerülni a pánikot. Ami nagyon jót nevettem, de, de hát érdekes, érdekes eljárás ez is. De csak arra próbáltam utalni, hogy egy lakóközösségen belül, mennyire máshogy tudunk viszonyolni egy ilyen uh, kivételes helyzethez az alapján, hogy mit gondolunk közérdekről, magánérdekről, mit gondolunk a tájékoztatási kötelezettségről, hogy mit gondolunk a nem tudom én az életben előforduló időszakos nehézségekhez a viszonyunkról. Molnának még kérdéseim, de átadom a Stafi Navras és Tibornak, de szerintem a történetet fogjuk tudni folytatni nem csak a jövő héten, hanem ha jól emlékszem, akkor itt a közös csoportunkban megegyeztünk egy dátumban, ami neked is megfelelő volt. Akkor így volt. Legjobbakat. Szia Gábor. Viszont, szervus. Kérem a következő alajt. Igen. Ön a számú alany legyen szíves át a személyigazolványát és a lakcímkártyáját. Hűha. És kinek? Hát nekem, hát én ülök a kapult másik oldalán. Érszem. Jó. Vigyekszem. És a jövőben ez megoldható lesz telefonnal? Vagy már most is ilyen digitális állampolgár? Akkor nem kell, hogy odaadja a személyét és a lakcímkártyáját? Igen, hát ha regisztrál, akkor az alkalmazás révén uh, egy kicsit nem leződj fél kapút, csak ez egy fokkal még fejlettebb ha lehet ilyet mondani, több mindent lehet majd elintézni reményeink szerint. És ez azt jelenti, hogy az alkalmazásnál, ahogy egyébként a mobiltelefon alkalmazásnál számos esetben, hogy aki lettölti, az onnan azonosíthatóvá válik a szolgáltatás nyújtó számára, hogyha nagyjából így lesz ez is. Igen. De emellett lesz egy, tehát több lépcsőről van szó, szóval a digitális állampolgárság program az egy olyan telefonos alkalmazás, ami a legegyszerűbb, tömeges és leg könnyebben elintézhető ügyeket egyszerűsíti tovább, mint erkölcsi bizonyítvány, ugye ezt elég gyakran kérik, ezt már az első fázistól kezdve egy alkalmazás segítségével lehet igényelni, és le lehet tölteni. És aztán ez bővült. Emellett van a digitális kormányablak, ami egy online felület, ahol lehet a bonyolultabb ügyeket intézni, és aztán Valószínűleg hosszabb távon is megmaradnak majd azok az ügyek, amelyek ilyen britkábbak, rendkívülibbek, bonyolultabbak, ahol be kell menni kormányablakba és személyesen kell intézni a blogokat. Azt írta az újság valamelyik a sok közül, hogy megszűnik az ügyfélkapu, vagy másik azt írta, hogy nem szűnik meg, hanem átalakul. Mit tud róla a kettes számú ügyfél? Hát ez, ez olyan, hogy megszűnik a kormányablak, vagy csak átalakul. Ezt az elkövetkező évek hozzák, attól függ, hogy milyen... milyen világban fog fejlődni ez az egész alatt. Ezek mind kísérletek, no, még ezt igen, a Igen, én is néha azt érzem, hogy az egész életem egy nagy kísérlet. Navracs Tibor-bonyolult nevű miniszterrel beszélgetek. Amikor azt írtam a magának SMS-en e, túlértékében a kapcsolatunkat, hogy én csak így írogatok önnek, hogy visszafogott volt, e, akkor például arra utaltam, hogy abban a beszélgetésben egyszer se nevette el magát. Örülök, hogy most elnevette magát. Ö... Hát igen, mert azt nem tudom, milyen egy televíziós stúdióban, amikor... Egyrészt nagyon náthás voltam, azért is nehéz olyankor nevettni. Másrészt pedig nem, annyira vicces dolgot nem hallottam, amiért el kellett volna nevetnem magamat, vagy amiért önként előttem volna magamat. Én Ön most offenszívában van. Kommunikációs szempontból? A, abszolút, igen. Hát igen, el kell adni egy olyan... Egy olyan kezdeményezést, ami azért jócskán sért érdekeket, vagy, vagy ami ha, ha nem is sért, én, én meg vagyok hogy győződő, hogy alap érdekeket senkinek nem sért de mégis sokan vélik az érdeksérelmet felfedezni, és, és ezért aztán most országjáráson vagyunk, vagyunk. Hát nem csak, hogy országjárása, hanem YouTube csatorna is van, mindjárt meg lehet nézni az ön YouTube csatornáján is, és találkozik boldog-boldogtalannal köztük velem, nevezzünk engem boldogtalannak, hogy akkor a negatív e, űrt mindjárt e, kilehessen tölteni. E, nem tudom, Azurák Csabával mikor találkozott, és akkor Náthás volt, de ott például olyan jókedvű volt, úgy üdvözölték egymást, mint hogyha önök haverok lennének. Hallgatón volt az urák annak idején, történelmi korokkal ezelőtt, ami, ami az ő életkorát is mutatja már az zenyémről Ez beszélve. jogi egyetem? Nem, ő a század végnél volt hallgatón. Én tanítottam a század végnél még annak idején. Én azt nem tudtam, hogy ő volt a század végnél. Én szerintem, ő, ó, szerintem ott volt hallgatón, igen, én úgy emlékszem. És, és aztán utána pedig, amikor a tévénél volt, akkor is jó, jó kapcsolatom volt. Látja mindenre, odafigyelek. Uh a mi pártunk és kormányunk benne ön. Azért az én jövőmről nagyon messze menően gondoskodik, mert elém sodort a szél egy a kormány által október 9-én hozott határozatát, amely az állami építési beruházások 2035. december 31 napjáig szóló szakpolitikai ágazati beruházási koncepciójának elfogadásáról szól, és én Tudok arról, hogy Orbán Viktornak nagy elképzelései vannak a jövőről, de egy 11 évre előre legyen egy ilyen szakpolitikai ágazatú izébizé, ez meglepett. Ez a beruházási törvényben szerepel ez a kötelezettsége a kormánynak, amelyet tavaly fogadott el azt hiszem az országgyűlés, és Lázár miniszter úrnak kifejezetten az a koncepciója, hogy... Egyrészt a költségvetés tervezhetősége érdekében, tehát tudjuk azt, hogy melyek lesznek a, a nagy beruházások az elkövetkező időszakban, részben éppen az átláthatóság miatt is, tehát lehessen látni azt, hogy mire készül a kormány. Rézben pedig azért, hogy, hogy rend is legyen a különböző beruházások között, tehát ne lehessen belobbizni csak új, egy-egy nagy beruházás mindenfajta előzmény nélkül, ezért kell egy ilyen, ez inkább prognózis azért, mint, mint pontos menetrend. Igen, igen. Tehát de ebben irány... olyan, hogy Székesfehér vár meg Siófok, ilyen tulajdonnevek, vagy városnevek nem szerepelnek, és az se szerepel, hogy akkor megépítjük a Magyar Nemzeti Galériát. Hát még igen, de hát egy 15 éves, vagy 10 éves elő tekintés, előre ez azért igen, azt mondom, hogy érthető. Hát mondjuk ami a kultúrával kapcsolatos, ami még nem önhöz tartozik, de ez csak pillanatok kérdése, olyan lúzungok vannak benne, de lehetséges, hogy a szemvegen volt rossz. Közigazatási kultúra és területfejlesztési kultúra tartozik. Az ön területére is van, a területfejlesztésére és az önkormányzatokra. Ha ebből kéne rájönnöm arra, bár az, az kétségtelen tény, hogy amikor arról van szó, hogy a területfejlesztésnél a közigazgatási határoktól, tehát amikor arról van szó, hogy mire, hogyan kell adni pénzt, és akkor abban az van benne a területi közigazgatás címszó alatt, hogy a megvalósítani tervezett kormányhivatali beruházások alapvetően az alábbiak szerint csoportosíthatók, energetikai, korszerűsítés, komplex beruházás, karbantartás, és ez százalékosan fel van tüntetve, akkor abban egyébként van konkrétum, már csak az a kérdés, hogy ez ennek megfelelően is alakul-e? Hát igen, mi azért vagyunk könnyebb helyzetben azért, mert a kormányhivatali rendszer meg ez a az nem nem, olyan nem fejlesztendő, hogy valószínűleg nem kell létrehozni több vármegyegyik kormányhivatalt, mert a vármegyék száma fix, tehát inkább üzemeltetünk mondjuk egy egy az önkormányzati szféránál is sokkal inkább a, a működés hatékonyabbát tételére koncentrálhatunk. A területfejlesztési résznél az, ez más, ott viszont ott szorosan kell együttműködnünk az építési és közlekedési minisztériummal, hiszen a területfejlesztési koncepciók az ő konkrét kivitelezési munkájukkal ö, valósulnak meg. Igen. Csak nézem, hogy ezzel kapcsolatban is, mintha lett volna valami, de most ezt itt igen, tehát, de ebben az is benne van, hogy önök között egy ilyen nagyon szoros együttműködés kell, hogy legyen, mert a területfejlesztési szakterület által gondozott programok beruházásai körében egyaránt felmerülhet magasépítés, közlekedési és közmű infrastruktúra, zöld területi vagy akár digitális fejlesztések, de szolgálatfejlesztés is, ami azt mutatja, hogy ez itt vagy határterület, vagy időnként átveszik egymás munkáját, mint például a közlekedési és közmű infrastruktúra, tehát ez, ezt, ezt majd önök egy Más között Igen, de a területfejlesztés tipikusan ilyen terület, aminek sok, tehát nekünk az Agrárminisztériummal is szorosan együtt kell működnünk, mert egy traktorra lehet úgy is nézni, mint munkaeszközre, meg a traktorra úgy is lehet nézni, mint egy területfejlesztési eszközre, amely a képesítés révén egy térség mezőgazdaságát hatékonyabbá teszi, ezáltal az ott élők életszínvonalát emeli. Nagyon sok tárcával együtt kell működnünk, de az egyik legszorosabb az kétségtelen a szépítés és közlekedés. De én így is nézek őre annak idején, az én gyerekkoromban. Még volt olyan, hogy ki mit tud, és ön például egy olyan alany, hogyha ön néptánc kategóriában indul, de azt mondom, hogy ott nincsen esélye, legyen szíves szabalni, akkor szerintem ő erre is képes lett volna annak idején. A <gül> hát ennek... néptánc kategóriában biztos, hogy nem és köszönöm. Szabálásban sem igazán, de de. Köszönöm szépen a hasonlatot. Egy, szerintem a, attól függ, hogy mit várunk egy politikustól. Én mindent. Én mindent. Igen, de szakmai. Magyarországon azért valószínűleg a szocializmusból adódóan van egy olyan meggyőződés, hogy a politikusnak az adott ágazat legkiválóbb emberinek kell lennie, vagy már szakmailag, vagy, vagy az egyik legkiválóbbnak. Ez, ez nagyon más a nyugat-európai demokráciákban is. És most nem azt akarom mondani, hogy hogy a fejlett demokrácia valami valamilyen. A politikus, ugye alapvetően politikai felelősséget vállal az alapvető a dolgaiért az adott ágazatnak, tehát nem azért van ott, mert mert szakmailag kiváló. Én azt szoktam mindig mondani, hogy én nem azért vagyok közigazgatási és területfejlesztési minisztérőn, mert én vagyok a legjobb szakember a közigazgatásban és a területfejlesztésben, én azért vagyok ott, hogy a legkiválóbb szakemberekkel működjek együtt, és így próbáljuk a legjobbat kihozni. Én a politikai védelnyőt vagy a politikai felelősséget vállalom, és a politikai védelnyőt adom nekik a tevékenységükért. Um, térő kérdés, az Erasmus, miközben az már szorosan nem tartozik önhöz. Um, azért az nem uh, furcsa, hogy az a törvényjavaslat a Téper 9520 konkrétan, hogy ez a törvény az uniós költségvetésnek a jogállamisági jelvek magyarországai megsértésével szembeni védelme szolgáló intézkedésekről szóló 2022. december 15 EU 2056 tanácsi végrehajtási határozat második cikk bekezdésének visszavonása napján hatályba. Tehát létrejön egy jogszabály, amit nagy valószínűséggel el fog fogadni a parlament, sarkalatos, tehát harmaddal, ugye ez az alapítványi egyetemekkel kapcsolatos, és ez, ezt el fogadni, de hatályba csak akkor lép, ha egyébként az unió visszavonja azt a szankciót, ami miatt ez a törvény megszületik. Ettől azért úgy elkerekedett a szebebe. Ezt egyébként az én hétköznapi életemben zsarulásnak neveznék. Hát jó, de hogyha ezt zsarulásnak nevezzük, akkor azt is mondjuk, az Európai Bizottság is van számos olyan. Oké, és az Európai Unió zsarul, akkor mi is zsarulunk. Hát ez nem interesztettem be a törvényt, hogyha az Európai Bizottság zsarol, akkor mi is zsarolunk, mert nem zsaroltunk. Több éven keresztül, amíg én vezettem a tárgyalásokat, igye, igyekeztünk nem zsarolni, és lát, értünk ugyan el, eredményeket, mert az Európai Uniós Források egy része jön, de például Erasmus ügyben szemmel láthatóan nem értünk el eredményeket, mert egy ideig Válaszolgattak, aztán egy idő után Én ezt tökéletesen értem, de ez <gül> nem dolog, hogy én majd megadom önnek azt, ami önnek jár, ha egy egyébként ön megadja, ön pedig, azt, ő pedig azt, ön pedig azt mondja, hogy én megadom, ha ő megadja. Ez így egy tökéletes pathelyzetet hozhat létre, hiszen az unió azt mondja, hogy hiszem, ha látom, vezessétek be, Magyarország meg azt mondja, hogy bevezetem, ha egyébként ti feladjátok a szankciót. Én, teljesen igazából, ez nem egy szép dolog, de előszakott fordulni a politikában. Én teljesen megértem a, a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, ők terjesztették be a törvényemaslatot, hogy azt mondják, hogy rendben nem, mondom, elég abból, egy éve, egy éve az Európai Bizottság nem mond sem át, sembét arra a normaszövegre, amiben megállapodtunk 2023. október Magyarország mégis most terjeszti be ezt a szöveget is, nem egy éve, amire az unió képviselői a népszaválta meg azt mondják, hogy ők az a világán nem kaptak semmit se, lehet, hogy meg pont tudom, erre vártak. A postafiokat meg kellett volna nézni azért pont. Jó, de hát eltelt ennyi idő. Ráadásul most ugye én ebben nem látok bele, Józef ezzel a Hánnal nem beszélek, önnel gyakrabban beszélek a bizottság velük is fel fogom venni a kapcsolatot, most már teljesen egyértelmű, összeköltözöm ezzel a Fonderláján asszonynal, bár nem az esetem, hogy azt árulja már el nekem, hogy... Némi maliciával, de elszokta mondani az ugyanazt. Ez az anyám szövege. Az ugyanazban benne van benne, hogy ugye kiket kell, kiket nem kell, kikről volt szó, és például elszokta ön mondani ezekben a beszélgetésekben, amelyeket én már kívülről lefolytatok önnélkül, hogy például a polgármesterekkel kapcsolatban soha nem volt kifogás. Ez az összeállítás mégis tartalmazza a polgármestereket. Tudom, hogy visszautasíthatja mondani nem ön állítja össze, de ugye ő reflektálni szokott. Miért vonunk? el polgármestertől olyan jogkört, ami, vagy olyan lehetőséget, amivel kapcsolatban egyébként az Unió semmilyen észrevételt nem tett. Szegény Cserpálkovics Andrásnak miért kell majd lemondania a kuratóriumról, hogyha egyébként ezt nem kérte a bizottság? Nem tudom, fel is vetettem. Én, amikor láttam ezt a szöveget, akkor felvetettem. És mondtak valamit? Azt mondták, hogy ők úgy tudják, hogy a bizottság ezt is kérte, de utána néznek. itt, itt, itt tartunk el a piraldon. És az állami számvevőszék hogyan fogja megállapítani, hogy valaki a tisztség betöltéséhez szükséges függetlenséggel, fedhetetlenséggel, pártatlansággal és integritással rendelkezik? Mert hogy az állami számvevőszék egy erkölcsi bizonyítványt adjon fedhetetlenség, pártatlanság ügyben, azért az már nem semmi. Igen, de hát tehát én ez majd ezen túl, hogyha azt kérdezik, hogy a fiala jó ember, akkor el fog önhöz menni, leírom, a fiala jó ember, és akkor odaírom, hogy Navracsics, Tibor, nem a miniszter, is, két tanúval, és akkor. Tehát, hogy az én már ilyet. Igen, én már csináltam ilyet Gorkassebestén, amikor a Donald Trumpnak lett a nem tudom, milyen tanácsadója, Sebestén nekem jó barátom. És akkor az európai sajtóba elkezdtek róla írogatni, hogy ő egyébként a Vitézirend tagja, antiszemita, nem tudom micsoda, és akkor én még Európai Uniós biztos voltam, kiértem egy közleményt, amiben ki, leírtam azt, hogy én, én Gorka sevestjét ellentétben az újságírókkal személyesen ismerem 30 éve, eh, sok minden mondható rá, de az, hogy antiszemita anti lenne, vagy antidemokrata lenne, vagy nem tudom, az nem, és akkor ez, akkor ez hatott, úgyhogy nyugodtan jöhet hozzám, hogyha bármilyenre van szüksége felejtség, hogy ez nem pontosan olyan, mint a digitális állampolgársában. ha én elmegyek önhöz, hogy ezt írja alá, akkor ez nem lesz pontosan a rendszer része jó, jó, igen, jó, de hát és ezt ő kérte, néha, vagy néha néha... Olyat, ezt, ezt, <gül> <gül> ez is beszélgetek magával <gül> <gül> pedig alapvetően nem egy deviás, de a fiala nagyóhat őre vagy a gorka sebessége, akkor képes letérni az útról, és ezt kérték öntől vagy ezt önként és dalolva tette? Én, én önként, mert bántottam, amit sebességgel én nem szeretem azt, amikor emberekre így rászállnak, és ráadásul olyan emberek sem ismerik, tehát össze, és elkezdenek összerakosgatni akról elemeket tudja, és hogyha az ember nem, az ember egy darab még méltatlannak érzi, hogy az ilyen támadásokkal szemben védekezzen. Mire, mire viszont már azt érzi, hogy már annyira nagy lett ez a támadás, hogy már védekezni kellene, addigra meg ezekből a nem tagadott apró részletekből, amik nem biztos, hogy igazak, már egy olyan kép állt össze, amit már nem lehet gyakorlatilag száfolni. És, és ezért, ezért tettem azt, hogy még miért, hogy kapcsolatban összeállt volna egy ilyen rémisztő kép, Azelőtt én kiadtam egy közleményt, és, és hidet mellette. És az államügycámövőszég az egy potenciális navracsit? No, hát ez egy... <gül> Egyre jobb lesz. <gül> <gül> Nem tudom, csak a, ugye az a, a dilemma, amikor azt mondja az Európai Bizottság, hogy hogy kell egy kritérium a kuratóriumi napsághoz. És ugye abban viszonylag hamar egyetértettünk, hogy, hogy ennek nem szakmai kritériumnak kell lenni, mert a kuratóriumnak nem az a célja, hogy, hogy oda azok az egyetemi tanárok üljenek be, akik mondjuk még a rektornál, meg a szenátusnál is okosabbak, hanem a kuratórium az egyszerűen az üzemeltető. Tehát jó, ha olyan emberek ülnek ott, akik az adott társadalom, adott helyi társadalomnak meghatározó személyiségei. Rendben van, ne legyen politikus. De mégis milyen kritériumok kellenek akkor, hogy kuratóriumot taggoljon, és erre azt mondta a bizottság, hogy őnek elég bármilyen általános is, például olyan, hogy fedhetetlen megfelelő, nem tudom, világlátású, vagy nem tudom, hogy a biztosnak a leírása az, hogy európai biztos olyan embernek kell, olyan kell jelölni a tagállamoknak, aki felthetetlen előéletű, az Európa iránt elkötelezett, vagy nem tudom, hogy ilyen tulajdonságok, ez oké. Okay. És akkor, hogy legyen ez, de akkor jött a bizottság azzal, hogy nem van, hogy akkor ezek a, a kritériumok, de, de ki fog erről, ki tanúsítani, hogy a jelölt Ezekkel a kritériumokkal rendelkezik. Na most itt akkor mi van? Tehát nem hozhatunk részt egy létre egy nemzeti számunk kérő széket. De, de, de, de, Hozzunk létre egy nemzeti számunk és előre itt szólok, hogy én abban kap. helyet szeretnék kapni. Na jó, oké, okay. akkor jó. Akkor lehet egy személyes is. Igen. Jó, rendben van. Azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy a támogatott alapítvány kuratóriuma, vagy felügyelő bizottság tagjának megbízatása, megbízatásának kezdetétől számított hat év elteltében megszűnik, legfeljebb egy alkalommal választható vagy jelölhető ki újra. Az újra az mit jelent, hogy ez az újra az a hat éven belül, vagy akkor egyszer megszűnik, és akkor újra megválasztják, ez hogyan van? Ha a lejárta előtt újra kijelölhető tehát Mert egyébként egy, De azt lehet tűnye, hogy mennyi időre nevezik ki? Tehát, hogyha a hat év és az újra, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz? Egy hat évben te meg kell újítani. De csak, lehet, de csak egyszer lehet megújítani. Magyarul 12 év? Igen. Aha! Ami, aminek az a jelentősége, legalábbis akkor még, amikor én tárgyaltam, akkor hmm. az a jelentősége, hogy a kormány a kuratóriummal vagy az egyetemmel hat éves pénzügyi keretterveket köt, tehát az elképzelés az lenne, hogy a kuratórium politikailag is felelős a pénzügyi megállapodás biztosítása. és az, az, az igaz-e az a tétel, mely szerint a tervezet kezelni a nem egyetemi uniós támogatásokat, nem kapó kezelő kezelő alapvidányokat, mint az MCC, és ezeket a, a szigorítás alul kivenni? Ugye ez a tárgyalások során egy állandó téma volt, hogy ott van például a, mondjuk a Batyányi Alapítvány, amely létrejött 1990-ben vagy 91 ben és bekerült ennek a törvénynek a hatája alá, hol ott soha nem foglalkozott oktatási tevékenységgel, politikai, kulturális tevékenységgel foglalkozott, és soha nem vett Európai Uniós hmm? Kórház igénybe. És a mi javaslatunk az volt, hogyha az Európai Bizottság azt komolyan gondolja, mert az egyetlen, egyetlen metszet. De mondta. hogyan került be ez az alapítvány ebbe a nagy kalapba, ha ezek nem is vonatkoznak rá? Az ugye én nem voltam akkor, tehát tudom, nem voltam, akkor beteg voltam, amikor az albetűt tanultuk, ez kicsit ilyen hülye hangzik, de tény hogy hogy én nem voltam itthon akkor, amikor ez az egész törvény megszületett, és nem tudom, hogy milyen ismérvek alapján, hogy például a Molnak az Újvilág alapítványa is, ha jól tudom, akkor. Mert egyébként ebben a magyarázatban, amit ön adott, most az teljesen evidensnek tűnik, hogy amire nem vonatkozik az unió, annak nem kell vonatkozni erre se. Így, igen. Na most kerültek bele olyan, olyan alapítványok, amelyek nem vesznek igénybe Európai Uniós forrást. Az Európai Bizottság viszont az uniós források védelme érdekében hangoztatta az aggájait, és ezért a tárgyalások során próbáltuk azt érvényesíteni, nem sok sikerül egyébként meg kell mondjam, hogy kezeljük külön azokat az alapítványokat. Ezek tipikusan az egyetemi alapítványok, amelyek uh -huh. Európai Uniós alapítványokat is használnak, és azokat az alapítványokat, amik amit egyébként vannak, de nem használnak Európai Uniós forrásokat. És ezt a bizottság nem nagyon akarta. Ezt, tehát ők mindenkire ki akarták terjeszteni. Még úgy gondoltuk, hogy ehhez nincs köze az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság az Európai Unió pénzügyi érdekeit kell, hogy védje, vagyis ahol forrás használnak, ott a bizottság nincs meg a saját szempontból. Még mielőtt az utolsó fejezethez térnénk, azt árulj el nekem, hogy permanensen beszélgetünk arról, hogy valami folyamatban van, és várják a választ az unió működéséről, sok szó esett már a birokráciáról is von der leyen teljesen függetlenül, és Magyarországtól teljesen függetlenül vonatkozhat ez Spanyolországra, Franciaországra, és Norvégiára, nem, mert szem Norvégia is tag, vagy Norvégia nem tag? Nem. nem, nem tag, de, de akkor, tehát akkor Norvégia kimaradhat. Hogy, hogy legyen egy eljárási idő. 30 nap, 15 nap, 2 hónap. Mi akadályozza meg az Uniót abban, hogy legyen határidő? tulajdonképpen semmi nem akadályozná meg, hogy legyen határidő, a, de abból adódóan, hogy ezek, tehát van, amikor van határidő, tehát a, a Európai Parlamenti Képviselő írásbeli kérdést nyújt Ezt be. Ezt értem. Bizonyos, csak az és köszönöm. ez miért nem oda tartozik? Hát itt is vannak olyan... Vannak olyan Egy volt, éve nem maga, válaszoltak, van. hát ugye ez viszont, és hogyha ez lenne, akkor ilyen nem fordulhatnál. elő. Akkor ez kötelezettség így. szegési eljárás lehet indítani a bizottsággal szemben. Igen, ez egy politikai tárgyalás, egészen pontosan úgy alakult az egész dolog, hogy egy politikai tárgyaláson állapodtunk meg abban, hogy akkor ez lesz, mi elküldjük a vázlatot, vagy a, a normaszöveg tervezetet, és ők erre küldenek egy választ. És amikor legközelebb találkozunk, akkor ezt is meg tudjuk vitatni. Majd novemberben ők jelezték, hogy mivel ők most nem látnak reális elmozdulási lehetőséget az ő álláspontjukban, ezért azt kérik, hogy egy kicsit halasszunk még a találkozón. Ez teljesen belefér, ilyen a politikai tájdalásban mindig van. És mondtuk, hogy rendben. Majd aztán elkezdtek nem jelentkezni. És ugye az, az egész belecsúszott az európai parlamenti választások. Jó én azt gondolom, hogy általában lehetne, tehát nem az Erasmus kapcsolatban, mindennel é, kapcsolatban. Igen, de a politika, tehát ellentétben a közigazgatási eljárásokkal, a függnek a határidők, hogy az ott az asztal két oldalán ülő felek miben állapodnak meg. Ott nincsenek objektív határidők. Értem, hát akkor önösen se lesz vége. Igen. Most ez történt, igen. Nagyon kevés időnk maradt. Azt árulja el nekem, hogyha a 2024-es ipari vagy iparűzési adó ö, növekményről beszélünk, az nem 2026-ra vonatkozik. Az hogyan fog 2025. januárjával elkezdődni ez a versenyképes ö, Igen. A pénzügyminisztériumnak van egy kalkulációja arra, hogy a 2025-ös évben melyik önkormányzat milyen iparüzési adó számolhat. És, és ez mennyire a... tekinthető objektívnek? Ezt május 31-én meglátjuk. Tehát május 31-én -e az, amikor, amikor már látjuk a számokat is, hogy tényleg azok jönnek -e be, vagy nem. És akkor ahhoz kell majd igazítani. Most addig meghitelezi az állam? Addig tulajdonképpen igen. Tehát addig, addig az alapján, a, a prognozis alapján indítjuk el a programot. Uh... Folyik az Alkotmánybíróságon október 15-én az amikor tegnap tegnap előtt lehetett itt a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban egy ülés annak az eredményéről ön tud, mert azt az Alkotmánybíróság nem tette még közé. Nem, nem tudok. nem tudok. Nem is tudja, hogy miről van szó? De szerintem ez az lehet, amit gondolom Budapest. Igen. Igen. De nem tudom, hogy hol áll az ügy, vagy hogy. Nem, nem Múltkor egy nagyon fontos kérdést nem tettem föl, nevezetesen ugye, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban, és az, ami az iparüzési adó többletének az elvonása között, ugye, és ennek az adott esetben egy kalapba vonása között, az az óriási különbség, hogy pénzügyminiszteri válasz volt arra nézve, hogy a szolidaritási hozzájárulás egyébként a költségvetésbe kerül, és az, hogy ezt mire költ ezzel kapcsolatban a kormánynak nincs kötelezettsége. Szemben Igen. az ön javaslatával, amely nagyon is határozott módon is Igen. struktúráltan költi el a pénzt, ez két teljesen különböző dolog, Igen. és az önkormányzatok ezt permanensen felvetik, hogy azért ez mégis hogyan van. Igen, az a, úgy van, hogy én azt szeretném, hogy ezzel a versenyképes járások programmal, ha ez sikerül elindulnia, és, és ez jól működik, akkor, akkor szeretném, hogyha a szolidaritási hozzájárulás is a jövőben így Igen, erről is. beszéltünk, de, ez, de az nem nonsensz, hogy a szolidaritási hozzájárulás úgy viseli ezt a nevet, hogy közben az önkormányzatok, amelyek nem uh, önként fizetik be, mert jogszabály mondja ki, úgy szolidárisak, hogy fogalmuk nincs, hogy mivel szolidárisak. Mert elvileg hát, ugye a, a arról volt szó... Le, igen hogy ugyanaz volt az elvileg a magyarázata a történetek, mint ami az ön elképzelése. Hogy a kevésbé fejlett területeket fogják ebből majd támogatni, de ez nem derül ki a szolidaritási hozzáérlás elköltésének a kapcsán. Így van. Viszont az részemre, a nem mondja szolidarális, hogyha én ezt így egy másik tártának a a politikát. Tehát mi azon vagyunk, hogy ez azonosíthatóvá váljon, hogy a, az így befizetett pénzek valóban területi egyenlőtlenségek felszámolására vagy csökkentésére és területi fejlesztésekre szolgálnak. Azt mondta a débányás, hogy hogyha 8 órán túl terjeszkedem, 8 óra egy percon. Elnézést kérek attól, akit megvárakoztattam. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Viszont hallásra! és Tibort nem látták, viszont hallották. Köszönöm szépen! Én elköszönök Önöktől, elmondom még egyszer ugyanazt, amit ennek a mai streamingnek a legelején elmondtam, legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, szerintem ma egy olyan előadásban volt részük, amely meggyőzheti Önöket, hogy ez érdemes, vagy ezt érdemes. Támogassanak bennünket a Patreonon keresztül. Szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy csak a... Ruhatárba kell elmenni és megnézhetik a nagyjákossal készült beszélgetést, vagy egy zeneszerzés a Magyar Zeneházáról, és egyáltalán a város projekthez való viszonyulásáról van szó. Szóval szeretném, ha minél többen megnéznék a jegyzetemet, amely kis magyar pornográfia címen megtalálható a YouTube-ban és egy felhívást tettem közé a Facebook oldalamon, hogy akit érdekelne egy esetleges decemberi nagyon messziről jött ember, az vagy e-mailt küldjön a dörö.fialajanoskukac gmail.com e-mail címre, vagy jelezze eljöveteli szándékát a Facebook oldalamon. Lehet, hogy kis hitű vagyok, lehet, hogy időnként nem vagyok a realitások talaján, minden esetre szeretnék ott legalább ötven igent látni, ahhoz, hogy belekezdjék egy ilyenbe. Ez egy egészen más műfaj, mint amit korábban üze, üze Emeltem, mindig elmondtam, vagy korábban rendszeresen elmondtam, hogy a rockstar, amikor leveti magát a színpadról, akkor biztos abban, hogy a közönség fenntartja, de mi van, ha a rockstar lett dobja magát a színpadról, és ott nincsen senki, és pofára esik, hát akkor az ott nem nyolc napon belül gyógyuló, szenved el, hanem lehet, hogy soha többet nem kell fel, és ilyen módon nem biztos, hogy le akarnám dobni magamat a színpadról. Viszontlátásra!